aqui na terra e na velha da calma maior minha família quando ficou sabendo eu tinha desencarnado simplesmente me jogaram nesse esterrenador abandonado que vocês falam não é sim pra que eu vou apodrecer se e os animais comessem minha carne porém só que não tinha mais nada só tinha o osso uhum. A Valange, o chefe da Valange, de Ancho Caveira, veio me fazer, me dar uma, um caminho, pra que eu possa seguir. E que nesse caminho eu tinha que aprender, a trabalhar, e a ajudar o próximo, pra que fosse uma forma de eu pagar tudo que eu fiz de errado no, no plano. Uhum. Que eu estava e errei. E eu aceitei. Eu estou aqui. O maior problema e erro do ser humano é querer colher aquilo que não plantou. Eita, seu caveira. É um grande prazer ter minha mortalidade aqui no cemitério, como tem na igreja católica. somar tem na igreja evangélica seus pais levam seus filhos cuidar da sua fé. Mostramos aqui um filho que é de todos nós. Qual? Por que é importante para que as pessoas saibam que o Teineiro não afunda. Ele conheceu drogas, ele conheceu bebida, ele conheceu roubo, ele conheceu muita coisa, Simão. Ele só não conhecia a fé. Ah. A que ele era destinado. E dentro da honra ele cresce. Né? Ah, mas a gente das vão colocando a gente é onde a gente deve estar e hoje eu estou aqui na na Toeg. Eu tava sendo fazendo um trabalho de colégio. Né. Aí eu fui pesquisar na internet sobre religiões, que era o trabalho em si. E conheci e decidi estudar sobre a Umbanda. Que é pelos outros falarem muito mal sobre a Umbanda, eu decidi saber por que que falavam tão mal. Uhum. E acabei me apaixonando por ela. Ah, louvado. Oi. Da verso. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Te sou. Ah. Isso como as mãos. Tinha a pessoa fala tão mal assim da outra, a ponto de cegar e não ver os seus próprios erros. Ah, o espírito vai a chama forma de mostrar esse erro pra carne. E a forma de mostrar e ir jogando pra fora É acusando os outros E caveira Há uma boa Na folha da bananeira E chucaveira para maneira Pense, e repense antes de fazer qualquer coisa, seja ela boa ou má. Por que que o senhor diz? Por que pensando? Pessoas... Por que pensando e repensando? Nossa. Mas você vai querer. Vai se conhecer. Porque você vai pensar demais, você vai começar a perceber a tua alma, vai reconhecer o jeito que seu cérebro pensa. Então, vai você sabendo o jeito que o cérebro pensa. Você consegue um pulo alto. Você vai conseguir ouvir o lado bom ou o lado ruim. Se conhecendo, você vai conhecer o teu lado bom, ou o teu lado ruim. Mas você vai repensar no que você já fez e deu errado, então não vai seguir o lado ruim. E vai pensar de novo, pensar e repensar. E vai pensar de novo assim ouvirar o lado bom. Como? Se conhecendo. Se conhecendo? Isso. Como a gente faz para ter perseverança, sendo que... a realidade mostra uma dificuldade que parece ser superior às nossas forças? Tendo fé, sabendo que praticando o bem o SMC vai receber o bem. Então a fé, se você ter fé, você vai acreditar que mesmo alguém te tratando mal e você tratando a outra pessoa bem, Voz Missy tá fazendo tua parte. Então Voz Missy vai ser reconhecida da forma certa. Aham, entendi. Claro, claro. Como que a gente, às vezes, tão falhos que somos, podemos dar uma palavra de ajuda, de apoio pra outra pessoa, se a gente nem fez a nossa própria vida o certo? Então não faz. vai mexer, só pode dar de exemplo pro outro. Se você for, por exemplo, hum. mas mexer só certo, de exemplo, se você for, por exemplo, naquilo. Não adianta vai mexer dar um conselho pro próximo fazer certo se mas, você vai mexer fazer errado. Uhum. Claro. O senhor acredita que às vezes, perante uma situação, o vitimismo, ocultar a nossa participação na maldade, vai tornando a gente mais forte porque ninguém viu? Como assim isso? Vamos dizer, às vezes a pessoa faz uma maldade porque ninguém viu, ela acha que ela está se tornando mais forte. Uma coisa eu lhe digo, uhum. nada passa sem ser visto. Cada passo que o ser humano vai dar, cada pensamento deixa puta por trás, vendo os seus pensamentos. Ó. Ah. E vendo se é certo ou não. Se é errado ali, mas ele não vai pensar. Ele já tá vendo o que tá errado, ele já vai se preparando para dar o castigo. <risos> se ele tá vendo que vai daqui, o pensamento certo, ele já vai preparando um caminho livre e aberto. Ó. Ah. Ah. Nada passa despercebido e tudo tem resposta, tudo até desde um pensamento. Até porque pensar ainda não partiu para a lei do lever-bite. Pensar, mas isso não é pensar o que vai causar ação e a reação é o ato. É o ato, claro. Porque pensar, mas você tem o direito de pensar, repensar. Sim. Porque vais me sendo pensando uma coisa ruim, ainda dá tempo. de pensar e lembrar da parte boa e não fazer coisa ruim. Então o eixo tem sempre a esperança. Ele mesmo estando a ler, lendo o seu pensamento ruim, ele tem esperança que no fundo, no fundo vai mexer mais, buscar sem seu interior e vai ver. Que o hard não não leva a nada. Que a negatividade não leva a nada. Então eixo espera. No ato Porque ele tem esperança que no pensamento o pessoal vai mudar e não vai fazer o ato negativo. Aham. Agora se fizer, tá feito. Foi jogado para fora da alma, jogado da da sua Saturno universo. Isso, Nai, Exu tem que cobrar, senão eu vou estar recusando o meu trabalho. Entendi. Então o senhor tá dizendo assim, Exu espera o ato, a ação acontecer. Isso, isso. E até lá, você fica observando e estudando. Daí uma vez que aconteceu, o senhor disse que colocou no universo, e aí ele tinha que fazer o seu trabalho porque é por isso que é isso. Uma uma uma reação negativa colocada no universo, ela vai ter uma reação em alguém. Hum. Então ele tinha que agir. Por mais que ele não possa tirar completamente porque é mentira de quem fala que Elishua é fodau, Elishua tira tudo que vier para a pessoa. que ele merece. Uhum. Que não merece fica. Olha. E ainda entende o <risos> zoa a pessoa que fez o mal a nosso favor. Ah, quer dizer, essa pessoa precisava receber essa ação negativa. Uhum. Deus é sure de que já tá um tanto ah. para fazer o seu trabalho. Tem que retirar. Isso. Você é um chucaveira? Qual que é o poder da mente humana? muito grande. Uhum. A imaginação levou os maiores profetas, os e maiores gênios da humanidade a fazer o que nós reconhecemos como coisa boa, como como você sabe, esse plano, levou. benfeitoria, isso uma benfeitoria. Aham, <risos> claro. E então, isso a desenvolver. Todos podem ser o gênio da humanidade. Todos, Todos. podem ser o gênio da humanidade é só desenvolver. Sim. A mente tá ali para isso. Uhum. Quantas pessoas vindo com problemas psíquicos. Conseguiram desenvolver e se tornar mentires mais. Por que que uma mente normal não pode desenvolver e se tornar uma mente esplend splendid awesome? Uma mente forte. É, realmente O que o senhor acha que as pessoas Mais buscam nas religiões Que não conseguem encontrar dentro de si próprio As pessoas não buscam na religião Pelo menos quando não no começo O que não conseguem achar dentro de si próprio Elas buscam Aquilo que elas não tem No plano carnal delas uhum. Porque desde um católico Ele é faz, bota um Um pedaço de barro de ponta-cabeça pra conseguir o que quer, um marido, Sim. um pé de caos. Uhum. Então eles buscam aquilo que eles querem pra si, e não aquilo que eles realmente necessitam. O certo seria ir buscar e sempre ir buscando e se perguntando, pedindo simplesmente o que a necessita nessa evolução. nada vem de Deus. Hum. Aí, senhor. Foi. Então, o senhor, o como o senhor definiria Deus? A energia do universo. Uhum. Foi. Cada orixá é um raio, uma faísca de Deus. Todos é um só. E eu falaria que naquela explosão chamada Big Bang Simplesmente destruiu e explodiu o Deus Maior Que voou faísca dele pra tudo quanto é lado Então o lindo, cada raio que é um orixá, cada raio de luz que cada raio tem a sua cor Forma os orixás que formam o Deus, o nosso Zangal Batalá, Deus, Javé, Jesus Cristo, Romé e para para uns mal né, também pode ser como um deus. <risos> e para outros pode ser um absurdo chamar de deus. Então, a mente será ele re mesmo um religião né? ou será a forma que o seu cérebro achou para passar a mensagem que foi colocada dentro de si muito antes de vocês reencarnarem. Falar Antes de a gente reencarnar, o que acontece com o espírito? Existe uma programação, existe um estudo, uma preparação? Como funciona? Nós, você vai ter de exemplo, porque nós, você desencarnando, nós, você vai fazer o lembrador da sua vida. Terreno. Então, nós, você sabe toda a evolução que nós, você tem que ter para chegar num grau de de volta ao Congoa. Uhum. Então, você vai me dizer mais o que faltou na tua última passagem pela Terra e vai programar isso que faltou para essa para a próxima reencarnação uhum. e vai programando do jeito que tem que ser. Para essa é escolhido guia, mentor que possa lhe ajudar porque quando nós vai me você vem para cá, vai me passar por um ritual de esquecimento. Hum. Então, você não vai ser, não, eu não lembro a que programou, mas a sua alma lembra. Mem. Então precisa de guia, de mentor, para estar sempre te lembrando como fazer assim. Hum. Então que voz desse programou e tem que vir forte. Então, qual que é o propósito da encarnação? Evoluir, hum. buscar a evolução e aprender. De. Ai. E o que acontece quando a gente morre? Pois, eu me sinto achar a verdade e ficar em paz. Acha não, porque vai me ser não, não pode achar uma coisa que já é sua. Uhum. Vai me ser simplesmente relembrar. O que é a verdade? O que é ficar em paz? E o que é ser o meu de caridoso e de amor? Porque enquanto o Westminster tá apagando, quando desencarnou, hum. recentemente, enquanto o Westminster tá apagando, o que você fez na Terra, as lembranças de antes de você encarnar, vai voltando hum. por esse véu, porque você já quebrou, já cortou esse véu do esquecimento. Então o Westminster vai lembrando, é o chamado déjà vu hum. que o ser humano fala. Hum. Simplesmente é tua alma tentando te lembrar O que é o correto e o que é bom Muitas vezes lembrando que o Vas Bici já passou Por aquela mesma situação E fez errado Então saber da... Você me ser recebendo essa alerta Esse aviso Que é o déjà vu Vas Bici vai pensar Bom Então eu já passei por isso Se eu tô aqui de novo é porque eu errei antes Agora eu tenho que fazer certo Então é só repensar, pensar e fazer certo. O déjà vu seria então um aviso do universo, relembrando a alma... Um aula. aviso do seu espírito. Seria então? É uma lembrança. Mas... <risos> Se mais que você teve muito tempo atrás, em outra vida, nesse mesmo momento, hum. E te marcou porque você fez errado e você ficou se perguntando O que é que eu fiz de errado? É só um aviso Vindo do teu espírito, é uma lembrança Que você já passou por isso e não pode fazer errado de novo hum. Porque Que bosta seria Se o ser humano vivesse com a sua vontade terrena Se eles vivessem carnalmente sem o espírito pra lembrar E pra liguei-lo Porque Só que é uma roupa que o espírito usou Uhum. pra vir nessa terra. Só que o ser humano esquece disso, ou muitas vezes por ser hipócrita o conhece. Muitas pessoas podem me julgar e usar muito a palavra hipócrita. Mas fazendo isso tudo a dor, virar que a palavra hipócrita não é nenhum xingamento, sim o um sinônimo daqueles que falam sem conhecer, daqueles que não têm o conhecimento. Hum. Como a gente se torna pessoa Como nós nos tornamos pessoas mais eh amorosas perante o próximo pra praticando bem. Aham. Pois você supõe, sempre praticou o mal na sua vida. É. Aí uma luz, ah. um sopro no seu ouvido desce e faz com que você desça e praticar o bem. Então o Vas-me-sia já testou o mal, o Vas-me-sia sabe a consequência que o mal tem, o Vas-me-sia vai testar o bem, e testando o bem, o Vas-me-sia vai ver que o bem funciona, hum. que o bem dá certo pra sua espiritualidade, pra sua reencarnação, e vai ficar sempre praticando o bem. O hum. ser humano vem pra fazer o que é bom pra si, mas tem que fazer o que é bom pra alma também, não só o que é bom naquele momento. É bom estar. É bom poder ser livre, poder enxergar, poder ouvir, poder falar. Mas é bom também ouvir sua alma. Deixa que o que sua alma fale. Impregue e sua alma. Acerto que tem que acertar nesse plano. Como eu disse, a gente logo vai pra casa. É só um momento. <risos> <risos> ser show. Quando a pessoa está nessa vida e ela reconhece no, estar no erro E ela diz Mas eu tenho me drogado, já estou no caminho errado das drogas Mas eu quero superar e não consigo Que conselho o senhor dá? Bom É porque a pessoa então ela não viu que ainda é tão errado Que <risos> ela só vai ver que é tão errado Quando ela ver que tá tão errada, ela vai, não vai mais se perguntar. Eu não consigo, eu não posso. Simplesmente ela vai largar. Então, não tá no ponto certo ainda quando a pessoa tá falando isso. Hum. Só vai estar no ponto certo quando a pessoa estiver pensando. Bom, eu realmente tenho que parar. Eu realmente tenho que largar isso. Porque é uma incógnita. O ser humano falar uma coisa e fazer outra. E essa é mais uma prova que espírita existe. Porque o espírito fala uma coisa, o corpo fala outra. Uhum. O corpo fala que você, você tem que aproveitar a vida, porque é muito bom quando você tá em efeito das ervas. Não fazer mal para cara. Muito bom. O efeito. Que eu já vivi da Terra passar por essa experiência. Aham. E eu sei que é muito bom. Mas tá ia prova aqui. O espírito tá falando que você deve largar e o corporal não. Porque se não fosse assim, por que que dentro de um corpo teria dois pensamentos ah, distintos? Um que sabe que deve largar e o outro que não. Tá, então isso é uma prova que o espírito existe. Amém. E há uma prova que se existem dois pensamentos e eles são divergentes e existe um que é bom, tem prova que um que é ruim. <risos> entendi. Então, basicamente, se a pessoa continua fazendo aquilo que ela diz estar destruindo a sua saúde, o seu equilíbrio emocional, espiritual, e que ela precisa parar, que ela não chegou no ponto ainda de realmente reconhecer o que que ela ali arruma. Sim. É porque essas ervas, amostuadas e amensoadas também? Sim. São erradas, é uma prova que essas ervas são erradas. Uhum. Fala erva porque a maioria das ervas, das drogas nesse plano é feito de, de erva. E eu posso falar porque erva é um instrumento do orixá do meu aparelho. Hum, então eu tive esse aprendizado no meu plano. Para trabalhar bom, o um orixá que trabalha com erva tem que aprender sobre erva, não é? Sim. Então eu aprendi não só sobre as ervas boas, as incomuns, como as ervas ruins. Aham. E as ervas mais fortes. do que a alma, então aí cai a gente decidir me ajudar, porque é um sopro, o um demônio, vamos falar assim, os egulsos, os quiumbas, não podem, não tem o direito de matar um ser humano, mas um simples, um simples sopro no ouvido basta, pra que essa pessoa se suicide, ah. e depois que se suicidar, Exu não pode buscar, não pode passar mal na cabeça, que quem se suicida está errado. Maior, um dos maiores pecados que existe. Uhum. Porque... Eu não posso falar o nome do livro sagrado, porque uhum. senão as pessoas que vão me assistir uhum. vão entrar em uma... com trajetória, num pensamento errado sobre a entidade que está aqui agora. Uhum. Mas... perante o livro o sagrado que todo mundo conhece, e certos pecados capitais é ruim, muito ruim. Sim. Mas é só de repensar um pouquinho e largar a mão de pelo pensamento do próximo e repensar. Que isso até pecados capitais, aba, eles não são ruim assim, porque a gula é só uma necessidade. Que o corpo tem de comer para se manter vivo. Aham. A vaidade é manter sempre a carne bonita, elegante. Porque se você estiver no mau, um mostrar bonito. mas parece boa, mas ele vai trazer energias boas para você, para agradecer. De si. Por, porque o arquiteto Mendingo tem essa fama que todo mundo olha para Mendingo e vê ele de uma forma diferente. Porque se vestes de uma maneira má, que ninguém olha para dentro dele. E sabe, se ele tem com esse mentinho, não tem ele só vê pela aparência. Uhum. E esse pecado não é tão assim porque a obsessão pode causar, pode levar você a conquistar aquilo que você nunca conseguiu, que tem que estar ia ser real. Sim, sim. Então os pecados nem sempre são tão ruins assim. É que nem droga. Nem sempre é tão ruim. Um tanto pode ser remédio, um tanto pode ser vício. Não, pode ser suicídio. Um tanto pode ser remédio, um tanto pode ser suicídio. <risos> que é a mesma coisa. Entendi. Que é um vício. Claro. E é a mesma coisa em sete pecados capitais. Um tanto pode lhe agregar iniciativas boas. Aham. e se passar demais assim como as drogas pode lhe trazer coisas ruins. Claro, claro. Então, como os pais devem lidar com os filhos ou familiares eh perdidos na drogas? Eu achava bem Minha, no meu véu meu véu ver junto o aparelho exterior agora louca eu preciso ir para a minha panela até porque eu dou o vício dele para que ele não fique no quieto e não me incomode e <risos> no eu trabalho no meu véu buscar manicômio internato não é o, prossegui o melhor procedimento o seguimento aham melhor procedimento aham é e diretamente no espírito. No espírito para ir diretamente no espírito, não, não precisa simplesmente só em religiões espíritas. Uhum. Qualquer religião que se, país, se identifique com seu eu, com seu espírito, católico, evangélico, umbandista aqui, umbandista. Não quer falar com que essa pessoa forçar, vai melhorar é e vai tirar ela disso. E o espírito dela vai falar para ela, que tá fazendo ruim. que tá fazendo muito ruim, irmão. O espírito dela ser, ou quer dizer, o mentor, às vezes se comunica através da mediunidade de outra pessoa, instruindo a gente no caminho. É isso, porque esse é o um vício do espírito não na carne. Aham. A carne é uma roupa. Uma o que é, morto, roupa é morta. Uma pé morta. Uma o que é morta não pode pinar, não pode influenciar. Aham. Já o ser ele é vivo. Aham. Porque é do pé do espírito. Comanda o cérebro, o espírito simplesmente movimenta a carne, a roupa. Hum. Então não pode ser um vício da da roupa. A roupa não pode ter vício. Não pode, claro. Então esse é um vício do espírito, então tem que ir diretamente no espírito. E não na carne. Não adianta fazer o um furador, o um remédio da dor na carne, se o espírito tá viciado. Ah. Então o senhor tá ensinando que para resolver a causa Ah, pra resolver o efeito de qualquer coisa, tem que buscar na causa, na origem? Isso, tem que... A solução do um problema, mas você tem que ir direto no problema. Ah, na origem da coisa? Sim. Aham, claro. E tudo... A... O senhor ensina, então, por acaso, que a origem de tudo que ocorre aqui na matéria é o mundo espiritual, o espírito? Ó, amoros. Eu receio que as coisas que acontecem na matéria têm início antes no mundo espiritual. Tem. Uhum. Depende. Ela é lendado no plano espiritual de uma forma, uhum. do jeito que tem que ser. Mas como eu falei, o ser é pré-vivo. Então ele pode modificar. Pode. Do jeito que foi dado, foi como mandado pelo espírito realizar. eh, se eu cá de graça da audiência. Só que agora tem algum eh Talvez, senhor, tem alguma pergunta que eu não fiz, algum assunto que o senhor gostaria de tratar, que eu não trouxe à tona, gostaria de falar um pouco, um papo. Esse dia. Isso eu quero fazer a relação. Ah. Por quê? Se isso aqui é uma roupa, Ricardo, se aqui não é nossa casa, se aqui, se a gente vai embora daqui a um tempo pra nossa verdadeira casa, por que deixar um material da terra atrapalhar a nossa evolução, que é o que mais tem ocorrido nos séculos de hoje? Esse material, que é o pataco, tá atrapalhando na evolução, na encarnação, no amor das pessoas. Porque ele é vício também é muito vicioso. É. é vício, as pessoas se vicia pelo pataco, quanto mais tem mais quer. Aham. Já se perguntou por que reencarnações de crianças que... de espíritos? Pessoa, as pessoas, mulheres que engravidam vêm mais no, por no quê? As pobres? Uhum. Não, porque eles não têm o que fazer. Aham. isso bem que fazer o sexo. Ah. Mas sim, porque eles não conhece o ódio. A raiva que o pataco traz. Então, dali é dado, é usado aquela mãe e aquele pai para fazer a reencarnação de muitos, de muitos filhos. Porque vai nascer uma cultura boa dali, uma cultura humilde. Aham. Não vai nascer uma cultura corrompida pelo pataco. Nossa. Ah. Então, seu caveira, qual a importância do dinheiro? Mostrar que o materialismo não é o mais importante. Só que as pessoas quando não tem ele, não percebem. Foi o que eu falei, é um vício. Quando não tem ele fica louco, assim como não tem. Quando pessoas não tem o cigarrador pra pitar, ficam doidos atrás. É a mesma coisa, o dinheiro? É uma prova do que ele vicia. Pessoas hum. quando não tem, tem que correr atrás dele. Só que isso já foi corrompido. Pra mudar, vai durar reencarnações, séculos e séculos. Porque o público, a sociedade, ele faz e te obriga a ter isso. Hum. A ter o pataco. Condiciona, né? Sim. Aham. Te obriga a ter <risos> você. Você tem que ter, senão você não vive. Sim. Porque senher ainda era pé. Porque Deus deu toda a inteligência para o ser humano criar o que criou. Nem de água, água, Deus criou. O alimento, Deus criou. Se ele criou o ser humano, por que que o ser humano tem que pagar pelo que já é dele? <risos> Que o cruzeiro romano vai ter que pagar pelo que já é dele. Isso se chama democracia, não completa. Porque democracia certa seria direito de cada um expor o seu pensamento. Sim. E juntando esses pensamentos fazia a democracia. E não Um falar por todos Um falar por multidões Que democracia eu não falo só dos governantes Do governo Do mundo de hoje em dia Qualquer lugar que vai me servir Tem muita democracia Dentro da igreja o pastor é o democrata Ele comanda o público e o povo E não dá o direito Do seu povo falar o que pensa Dentro de um centro de Umbanda O pai de santo é o democrata Ele lida com o seu povo. Como? Já aconteceu em muitos casos que o Pai Santo fala uma coisa, o Espírito fala outra, o Guia, o Exu fala outra. Sim, isso é. Porque o Pai Santo está sendo democrata, ele está sendo errado. Uhum. E não está dando abertura para novos conhecimentos dos seus filhos de santo. Entendi. Ou seja, Se tivéssemos uma cultura de incentivo à reciprocidade, à ajuda mútua, então a gente não deixaria o poder na mão de alguns e todo mundo seria beneficiado com isso. Como? Se a gente tivesse uma cultura de ajuda mútua e agregasse, se a gente tivesse só um que mandasse, só um que falasse, e aí a gente podia se ajudar, aí. Sim. Se quem é o que foi criado no nosso plano, que é a democracia. Uhum. Se realmente existisse a democracia, seria muito melhor que todos ia ter espaço para todos viverem em harmonia e paz. Entende? Não para alguns um só. Literal que os outros tem que ter ou não. E vão claro. se ficar em harmonia. Todos ficariam em harmonia. Sim. Tem um exemplo do que o senhor diz aonde estão construindo tecnologias com a ajuda de pessoas do mundo inteiro dando a sua opinião sobre aquilo e aí eh essa fonte tá recebendo tudo, desenvolvendo conforme a ajuda de muitos. Sim. É disso que o senhor tá falando, né? Isso. Claro. Claro. Então tem como a gente sair desse sistema se a gente praticar o amor ao próximo. Sim. Hum, buscar se conhecer mais. Era essa a mensagem que eu queria passar a respeito do dinheiro? Isso. Que é a mensagem que eu queria falar, passar. Muita gente vai se, como vamos falar, mexer, espelhar. Ah. Não por que pagar por uma coisa que já é sua. <risos> Realmente. É isso ficou bem claro. Já é seu. Sei. Foi. Cara certo, seu show. Tá se aproximando aqui no fim. Quais são as três coisas que o senhor mais gosta de ver num no ser humano que tá se espiritualizando, tá buscando se melhorar, tá querendo servir a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. É. Como assim mesmo? É. É. Três coisas que o senhor mais gosta de ver? Um ser humano que está nesse estado de espírito, nesse momento, vai ouvir, senhor. A ajuda ao próximo. Uhum. A fé e a busca de evolução. Qual foi o primeiro? A fé, a segunda, a busca de evolução, o amor ao próximo? Isso, o ajuda ao próximo. A ajuda ao próximo. Ajuda ao próximo. Uh. A fé. A uh. fé. e buscar evoluir, a evolução. Buscar evoluir. Então vamos falar um pouco dessa ajuda ao próximo. Isso que o senhor mais gosta de ver. O que eu falo de ajudar ao próximo é o amor ao próximo. Aham. De todos, eu contesto. Eu peço uma leme, licença, abô, para os ah. que cultua o livro sagrado. É muito bom tudo o que foi escrito. Para muitos serve de um grande valor. mas para mim um mandamento só bastaria. Aham. O amor ao próximo. Porque se vais me dizer amar o próximo, você não vai bater no próximo, vai me dizer não vai roubar o próximo, pois me dizer não vai destruir o próximo. Então todos os, te os testamentos que estão no livro Sagrado se resume a amar o próximo. Uhum. <risos> Independente de qual for. Claro, qual claro. ninguém não vai chorar essa. É o dia de hoje. Entendi. Então, o primeiro das três coisas é amar ao próximo. E que que seria o contrário de ajudar ao próximo? Que as pessoas às vezes falam: "Ah, isso daí é pouca coisa, não faz mal para ninguém". Negar ajuda não dá valor para as poucas coisas que a vida tem de bom. Negar ajuda. Isso. Não dá valor às poucas às pequenas coisas. Isso que uhum. a vida tem de bom para o que é desdada. Uma muajinha de pataco pro moço que necessita. Pois me cetei, é um é um pataco que vai fora. Mas vai me ser pelo pela estirpe, pelo jeito da pessoa se vestir, mas me se renega. Pela cor, pelo pela condição financeira. Pois me se recusa de ajudar. Isso ele vai trazer carga espiritual muito ah, grande. Carregou de evolução muito pesado. Nossa Senhora, claro. Então, certo. Deus segundo o senhor falou fé. Cadê isso? Como assim? Dá um exemplo de uma situação aonde a fé existe. A oração do ser humano. Uhum. O ser humano vai orar. Baixar o joelho na frente do seu mini altar, no seu altar, se es que for e vai orar, só que na hora da oração ele fica repetindo três ou mais vezes o que ele quer. Isso é uma prova que ele não tem fé. Porque basta pedir uma vez. Porque nós vamos olhar a sua oração. Não queremos ver quantas vezes você quer aquilo. Uma vez basta, não precisa ficar reforçando Então a falta de fé começa aí Porque a oração deveria ser pedida Eu quero um, um empregador Pronto, não precisa mais ficar repetindo a sua oração Porque eu tenho certeza que cada um que vai ver Se identificou Porque pelo menos uma vez nessa vida já fez uma oração assim Deve ficar repetindo várias vezes o que queria Isso é uma falta de fé Ah, entendi Ah, entendi Ou seja, quando a pessoa pede uma vez e aí ela vai e aí depois pede de novo no lugar de esperar com expectativa que o pedido foi ouvido então ela tira a força daquela primeira oração Sim! É isso? Que ela fez o pedido A gente vai olhar no seu chakra, na sua aura e você realmente está com fé uhum. Porque toda oração o que faz não é você falar Pedir o que você quer, e sim a emoção que o Wais-me-ser vai transmitir naquela oração Desde qualquer macumba que você for fazer, qualquer feitiço pra dar certo Tem que ter a lei da atração uhum. Tem que ter o pedido certo Então o Wais-me-ser pra ter o seu pedido realizado tem que liberar aquela emoção do seu corpo Se o vás-me-se quer um emprego, você tem que retirar aquela emoção de dentro de si para a oração. Mandar a força do universo, mandar para o universo. Se você quer um amor, o vás-me-se vai liberar amor de dentro do vás-me-se. E isso vás-me-seis faz fazem para reproduzir todas essas emoções que o vás-me-seis queiram. Tem que, como que eu vou dizer, imaginar. A imaginação é uma coisa muito forte do ser humano. Tudo que vós-me-seis forem pedir desde o um emprego, forem pedir um emprego em uma nação, já vai pedindo e imaginando o vós-me-seis fazendo o trabalhador, vós-me-seis já com o emprego em mãos, pra ver que se vós-me-seis ficarem, aí será que vai dar certo? Se ficarem, eu quero um emprego, vai liberar uma emoção que vós-me-seis não tem um emprego, por isso que tá pedindo, e, ela, e essa energia vai ao universo. que o Vas M.C. não tem emprego e só vai puxar pra dentro de si a falta de emprego. Mais falta. Agora tem que fazer uma oração pedindo o empregador. Aham, imaginando isso, o emprego. Isso. Imaginando, respirando o fundo, buscando dentro de si aquela emoção pra soltar. Aham. Pra isso é que serve um revelador, um descensador. É uma fumaça que o Vas M.C. segurando firme fazendo o seu pedido. Aham. O Vas M.C. vai estar passando aquela energia, aquela força botou que de luz, uhum. ou por esse sensor que queimando, a energia ficou. Assim como tá colocando nesse chatado agora. Uhum. A energia tá no sensor tá morto. Assim como ele for queimando, assim como a vela, uhum. vai saindo fumaça e vai elevando o seu pedido, aquela energia, ó, não no universo. Nossa. Ou seja, o senhor está ensinando como eh é... Manifestar as realidades que desejamos para a nossa, nossa vida. Se não der certo, eu não me chamo de ficar ali. Mas o senhor sabe disso que o senhor acabou de falar? Os mestres lá do, dos outros países ensinam a eles, só que eles ensinam assim, de uma maneira diferente. Eles falam assim, o que você está pensando, e o que você está sentindo, e o que está se manifestando, é sempre um equivalente. Sim. Yes. Sim. É isso que o senhor falou em, em essência. Isso. <risos> Caramba, que que vai vocês. A gênia é causar uma reação, fazer ficarem com aquela liberar segurando aquele velado rivais de ciência liberarem uma energia de preocupação, fazer isso em só para atrair preocupação, porque a energia é ficar no topo de voz ou no beta do ou no incessas. Aquela energia de preocupação por não ter um emprego, por não ter a, a vai um de de caos por não ter o um pé de saia, por não ter um um pé de borracha. Vai ter aquela preocupação e quando queimar, e eu pedindo a Allah e a força do universo, vai que vai vencer aquela preocupação <risos> e vai vencer vai atrair o que pediu. Uhum. Nossa. Então esse segundo... na Bíblia uhum. é só o jeito de orar. mais, né, os que se dizem pastor, profetas, profetizantes da da lei maior, ensinam a fazer oração, que é uma coisa tão simples, uhum. que você não precisa saber, tu não precisa de revelador, não precisa de charlatão, não precisa de muita coisa para fazer um trabalho de umbanda. Simplesmente você precisa saber como pedir e saber como orar, como agradecer, desde agradecer. agradecendo, mas você vai me pedindo e vai imaginando, mentalizando essa cabeça que você já conseguiu, e simplesmente tá agradecendo por aquilo. E quanto mais você agradece, mais o universo sabe que ali é fácil de retornar coisas boas. Hum. Seria igual fazer um pedido de a pessoa estar no estado de espírito quando pede sim eu... daquele daquele momento que ela vai estar na hora que ir re realizar o pedido isso polo uh -huh. fez lá fez o batedor do pé de borracha batedor seu trombo essa desculpa bateu ca bateu uh -huh. não faça a oração e daqui não... tem uma condição para tocar do barumar ou para comprar outro pé de borracha uh -huh. naquele momento porque vai me sentir tá nervoso Eu só tô dando de exemplo, Pé de Boacha, mas serve pra tudo. Serve pra tudo? Isso. Até vai, quando insultam a gente, assim. Até pra tudo quando for pedir. Aham. Uh -huh. Se não fazer oração naquela hora, porque o Wismich tá com uma energia nervosa, uh -huh. muita preocupação. Então se o Wismich uh -huh. fazer essa oração naquele momento, vai atrair nervosismo e preocupação. É. Uh -huh. Por isso que muitas pessoas vão tirar esse pensamento que os outros têm, que Exu não pode falar de carro. De pé de borracha. É. Se antes de vir isso, vim para para esse plano, eu já conhecia. É, ué. Porque essa pessoa sabe que você chufa, né, moço? Com pai martorado. Então tá. É. Mas que eu vim fazer hoje que ia passar minha mensagem. Isso. Então, se fizer essa oração, fazer o pedido naquela hora, você vai atrair. Várias pessoas vai rebater todo no pé de borracha, várias vezes, constantemente. Porque fez pedido. Ai ah, meu Deus, me ajuda que eu consigo já arrumar, ah, arruma a bagunça. Porque é espírito naquela hora. A pessoa bem, foi bom você abranger essa questão foi? do emocional então. pro espiritual. Foi. Então. Aham. Uh -huh. Porque a emoção é muito forte pro espírito. É, seu cabeça. Se uma pessoa te insulta, Aham. Uh -huh. Ela jogou para fora, pelo menos. É. Ela te insultou, pelo menos ela tá dentro da lei. e infligiu outra lei, mas tá dentro da lei de ser verdadeiro. Hum. Jogou para fora. Foi pro ar. Se você for merecedor desse xingamento, vai te atingir. Mas você vai ficar pensando. Porque é só vai te atingir. Só vai te fazer mal se realmente você merece. Se realmente você ficar insultado é porque você merecia, e sabe que é verdade o que o pessoal falou. Se não, não tem por que se insultar. Tá. Não tem por que ficar bravo com a outra Se pessoa. Você entende? Sim. Então, Concopasso, quando emocional isso? assim, é. colocado para fora, é importante. Sim. Por que ela xingou? Ela foi para fora, ela fez a parte dela. Isso aqui pessoas que xinga, daí, ouviu o xingamento, não retribui. Por que que é isso? Não retribui, simplesmente, quer pra que a partir da agressividade, ah, não flinche. uma das leis, e pior, a lei da terra, que toda entidade segue a lei da terra três vezes <risos> melhor do que o ser humano segue, Nossa. então, a emoção não pode ser causada naquele momento pra dentro de si, não pode pensar, ah ele me xingou, ele vai se dar mal, ah, ele vai se fazer o ferrador, ele vai se ferrar. <risos> Que voz mece não tá jogando para ele. Ele fez a parte dele de jogar para fora. Ah, voz mece tá com muita ou muito ódio. Então você jogou, porque como eu falei, não precisa de um trabalho gigante para jogar energia para o universo. A mente, uma... sim, a... Isso, a mente tem poder. Sim, a mente tem poder. A mente tem poder de assim como a emoção. Então. Que a mente que tá indo do coração, sentir, a emoção. Claro. Então, se vai mece falar, você quer ferrar ou você vai se dar mal naquela hora? Você tá jogando uma energia de raiva, então só vai voltar raiva pra mais missiva. O maior problema e erro do ser humano é querer colher aquilo que não plantou. Eita seu caveiro. Vai colher. Ah, porque eu não tô conseguindo trabalhar, trabalhar, trabalhar e não consigo aquilo. Eu não faço trabalho, é doido, não consigo isso. Agora eu falo de novo, tenho que pensar e repensar. <risos> é então sabe usar os, pensar para fazer de maneira certa. Para que consiga atrair. Para que você plante coisas boas e receba coisas boas. Uhum. Então quando uma pessoa é insultada e aquilo não lhe serve, ela deve ignorar, mas se lhe serve, ela deve reconhecer que ela não gostou, não é porque o outro falou, porque, Sim. porque ela se acredita errada e não quer mudar. É a pessoa se incomoda, não é o corpo, que se incomoda. Ah. É amor do corpo? Não. Sem um o espírito, o corpo é morto, então o corpo não pensa, não é vivo. Aham. Então, se incomodou é porque seu espírito se incomodou. Então é mais um aviso. Constantemente, dia a dia da vida do da passagem de vocês aqui na Terra, vocês recebem aviso. Uhum. Nem que seja por outra pessoa. Porque cada emoção que o corpo de voz me seize ao não vai agir, dentro de circunstâncias, uhum. vai dar um recado. Se seu corpo se incomodou demais que vai me dizer me chamou de mentiroso? Uhum. É porque no fundo, no fundo, mentira toda, profanando, agira, profere. Tá profere, claro. Hum. Ou seja, sempre que chega um um uma uma tentação, uma provocação na gente, ela só encontra aquilo que tá em sintonia. Sim. Entendi. Daí a gente emana aquilo da gente e cria mais daquilo. Deu ruim para o resultado nas conversas de hoje. Uhum. <risos> Era para a gente ter feito essa conversa antes, pera. Ele preparou meu aparelho que sabia que não ia ser a conversa. Aham. Que atrapalha, isso acontece, né? Nossa. Não dá para vir, não dá para fazer entrevistador. e show já tá trabalhando ali. Uhum. Porque hoje seria melhor. Claro. Hoje meu aparelho e emoção do meu aparelho trataria melhor para trabalhar aqui com essa bolha e me deixaria em paz, mais <risos> e calminqueto para que eu pudesse falar. Uhum. Porque tem sim. Tem. Uma entidade, ela deixa o médico passar na frente porque ela ele vai ver o erro. Ah, então eu procuro, sempre vim no momento em que meu aparece esteja no estado emocional bom, para que ele não passe na frente. Claro. Se estiver com raiva, ele só vai falar coisa ruim. É. Se estiver bom de espírito, ele vai deixar eu trazer a paz e a mensagem certa que eu tenho que passar. Então, isso é mestificação. Isso é passar na frente da entidade eu não passar. Hum. Muitos médiuns querem fazer da sua entidade é a maior que tem. Uhum. Quer que ela fale coisas exuberantes. E isso faz com que ela fale coisas simples que para os outros vai ser muitinho bom de sar. Hã? Por caca a pessoa. Aquele médium tava querendo que a entidade falasse ah, coisas bonitas Deus. e não respeitou o tempo e não respeitou o que ela realmente queria falar. Então a própria entidade deixa a mensagem ruim lá. Ah, o médium se perdinho. As pessoas que vê, vai ver aquele médium uma farinha que vão perceber que ele tá passando na frente. Aham. Dou a mensagem que eu tenho pros médiums que acham isso, que acham e que já passaram por esse motivo de sarro. Confie na sua idade, seja leve, deixe eu passar a mensagem por mais simples que seja. Porque o reconhecimento, como eu já falei, não vem de quem vai ver, de quem vai me assistir. É. O e que vão falar de mim, o e que não vão falar. Reconhecimento vem, porque eu não recusei o trabalho, então é evolução pra mim. Oh, oh, oh. Mas você fez o perguntador pro meu aparelho se, ele disse, se eu podia vir falar. É. E eu falei que sim, porque se eu falasse que não, ele ia me chamar e eu ia recusar trabalho. Uhum. Eu ia tá recusando trabalho, eu ia tá recusando evolução. Uhum. E a Xuxa não pode recusar trabalho. Uhum. Como que um trabalhador incansável ia recusar um trabalho. Oh, oh, oh. Como que um trabalhador incansável vai recusar um trabalho, seu cabelo? Me explica isso. <risos> Graças a Deus. Então nessa sua fala eu percebi uma coisa. Um chamado também da sua parte, de que as pessoas, pela fé, acreditem que tudo tem o tempo certo para acontecer, e quando não está bom, deixar para outra oportunidade que vai haver. Sim, eu não vei. Não desci, assim como o Norte Certo, o Norte Certo e o Mano fala, desci e subi. Eu não desci nesse plano, não cheguei nesse plano, aqui, nesse momento. Pra simplesmente responder o que vai descer e tá me perguntando. Mas sim o um fato que eu resolvi abranjar pra todos que vão me assistir. Porque é muita gente, é muita multidão. Veja, é o que realmente tá acontecendo e vai acontecer no outro lado. que é o pataco destruindo os seres humanos e a volta de velho. Transiga. Seu Caveira, a gente fez um trabalho aqui hoje muito bonito. Eu gostaria de agradecer ao senhor primeiramente e, em segundo lugar, pedir uma mensagem final da sua pessoa para todos que estão acompanhando o nosso trabalho. busca aprender evoluir e conhecer a si mesmo que dentro de si mesmo antes, muito antes de mais meis reencarnar, foi colocado uma mensagem dentro de vós meis. Que vós meis vieram passar nessa terra. Então, busque se conhecer mais. Pra que possam passar essa mensagem Pra que identifiquem essa mensagem E passem com sucesso Assim toda a reencarnação de Voz M6 Vai ser concluída com sucesso Então busquem aprender Cada vez mais engançavelmente Aprender Evoluir Buscar fé, o amor verdadeiro E a caridade eterna Humm e deixadelado as coisas material. Pois vocês, rapaelhas, só estão aqui de passagem. Só estão visitando e logo vão para casa, né, bom. Então aprecie cada dia, cada terra, morar nessa terra. Cada dia que vós, vocês acordem, vós, vocês apreciem. Agradeçam por mais um dia que vós, vocês vão. pode buscar aprendizado pode buscar o verdadeiro amor e a verdadeira fé buscar aprender Para Jesus Nashesho meu caminho é um só Mas eu segui-o Não importa qual maneira mas me fez seguir qual culto religioso vais me seguir. O que importa é buscar o caminho e achá-lo na maneira certa. Já sincera e a e sincera. Tá certo, lá eu isso. Muito obrigado, seu cavo. Lachindo. Tenha Sim. E cafea. A vida é uma po na folha da bananeira. O cafea mandeira Aí que dá, né, no na maior. Minha família quando conhecendo, eu tinha tinga lá, simplesmente me eng. Me jogaram. Mas esse terreno abandonado que vocês falam, não é. Sim. Para que apodrecerse. E os animais comem assim, minha carne. Aham. Fora só náusea mais nada. Só tinha o um osso.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 Eu aceitei E hoje estou aqui O maior problema e erro do ser humano É querer colher aquilo que não plantou Eita seu caveiro